И накрая завършвам с третата идея Буда състоянието. Някой търсят происход. Бодхитхарма казва: Истината няма происход. Абсолютът никога е нямал происход. Той е създал другите неща, те са произлязли от него, богове и така нататък, те имат происход. Абсолюта, върховната истина никога е нямал происход. Той винаги е бил. Истината няма происход, тя всякога е била, всякога ще бъде. А това, което е с происход, той е слязло долу, за да се научи, че няма происход. Има само дао, има само безкрайност, върховна истина. Съществата на дао, на истината, слизат долу при хората, за да обяснят, какво е това? Не И Буда природата. Буда състоянието и началното състояние. Състоянието на непроисхода. То е преди всеки происход. Тук няма търсене на Дао, даже няма търсене на Бога. Има само изчезване, или както суфите го наричат, фана. Разтваряне в Бога. Ставаш изначално същество. Пак имаш независимост, своя висше аз, но от съвсем друг порядък. Тоест, вече Бог в тебе е висше аз, а не твоя аз, който е на ниско ниво. Говоря за твоя висше аз. Той е на ниско ниво. Тук говорим за вселяване на Бога, което е много повече от висше аз. И затова Христос казва, в твоите ръце предавам духът си. Да, там е истината в Бога. Така. Има само изчезване, както казах и разтваряне. Дао е бездънно и безименно. Произходът има край. Дао няма нито дъно, нито происход, нито начало, нито край. Дао е безкрайно, свободно и независимо. Истината в тебе е по-дълбока от всяко чудо и тя превъзхожда цялата история на света. Обяснявал съм Думата история означава падение. Ние сме преди историята, като духове, много преди нея. Точно затова атлантите изтриват биографията си, изтриват себе си, тъй като те се завръщат, желаят да се завърнат в истината, а не в някакъв свят. Отказват се от имена, защото един човек има стотици и хиляди имена във всяко прераждане, в края на краищата кое е неговото име кои са неговите родители коя е неговата държава само едно Безкраят това е неговата държава това е неговата родина там са се завърнали милиони атланти, милиони суфи и така нататък така, чрез истината ти си в Буда състоянието, в Дао. а от това няма по-голямо чудо чудото е бедно явление пред човекът на истината Твоят напълно очистен ум е твоята Буда природа. Това, това означава, че този напълно очистен ум е твоето освобождение. Тук не чакаш страшен съд, не чакаш дори възкресение. Ти си в себе си освободен. Истината, що имаш, истината и живееш в нея, не ти трябва друго спасение. Този освободен ум това е самия път, истинския път. И затова казват, що е Татхагата?» хагата, т.е. Будда, Буда същността. Този, който от никъде не идва и никъде не отива, Той е винаги в себе си. Той си е Той. Това е древното изначално Буда състояние. В Библията това е наречено и изречено така. Аз съм този, който съм. Що е Буда? Този който е достигнал харма, великата пълнота, истината. Що е харма или истината? Това, което никога не е възниквало и никога не свършва. Затова тя се наричат харма или най-великият закон. Законът на Вселената и законът извън Вселената. Всички, които не се съобразяват с него, винаги ще се прераждат в тежки карми независимо дали вярват в карма и в възмездие. Това е без значение. Умът на Буда, това е неумът, т.е. чистия дух. Изначалното, така, той е влязъл в безкрая. Дори когато е бил на земята, той е бил в безкрая. Той идва с безкрая в себе си, живее в безкрая, както лаотза и се завръща в безкрая. Той не е бил в настоящето, защото той е по-дълбок от настоящето. Той е бил в безкрая, защото ако ти си в настоящето, а не си в истината, ти си далече от дао. Който практикува истината не извършва действия. Той извършва чистота. Той извършва пустота. Това е най висшата практика, казано по друг начин – който практикува Бога, няма нужда от никакви други практики. Абсолютно никакви други практики. Така, Будда състоянието това е абсолютно чисто съзнание, което ни позволява в него да се надигне и най-малкото зло. И учителя го казва, ако в тебе има и микроскопично зло, ти си вече в смъртта. Това зло може да стане голямо. Там е буден човека и отвън, и отвътре. Буда състоянието е състоянието на поразителна осъзнатост. Бодхитхарма казва: Аз следвам този, който никога не се е раждал, който никога не е ходил по земята, никога не е говорил с думи, а с присъствие. Не го следва той. Истинният Буда. А всичко останало, което наричате история, не е нищо повече от сън, който се пресънва на спящите хора. Тези, които не са видяли дало, си реч истината в себе си, напразно медитират. Будда състоянието, например, не казвам да не медитират, нека да медитират, но да намалят медитацията до няколко минути и да се посветят на истината, защото след време медитацията ще ги надхитри. Ще се окаже, че тя няма да им помогне. Буда състоянието, това е изначалният човек, чистия дух. Дали е в тяло или без тяло, това е дух. Ако Буда беше казал някои земни хора, ако го питаха вярваш ли в духове, той е, ето аз съм пред тебе. Но земният човек нищо не може да види. Така. Това е чистия дух и изначалния дух. Той прилича на празно пространство. Той прилича на безкрая. И затова хората на такъв човек се чудят. Има ли го, няма ли го? Така е. Хем е тука, хем го няма. Буда казва, понеже хората са заблудени от ума си, действията им са безкрайни прераждания. Никаква вяра не спасява заблудения човек, т.е. нечистия ум. Вярата му помага само да влезе в нови, още по-тежки прераждания. Буда състоянието, т.е. дълбоко овладяние ум, това е изначалния дух. Той даже в древността не е бил в чистотата. Чистотата е много по-низко ниво. Разбира се, после слиза в нея да извърши нещо, но той е по-дълбоко чистотата. Но той е бил... Такъв дух е бил всякога в истината, във Великия закон. Той е живял във Великия дух, в Брахма, в Бога. Това беше за днес. Другия път ще продължим.